Hetedik. Elmúlt kisasszonyhava és ólomlábakon tovaván szorgott az egész nyár. Lajos király kedély állapota változatlan maradt. Egyetlen alkalommal emlékeztetett régi önmagára. Amikor a várnépe közösen megülte Szent István királynapját, egyben István Herceg neve napját, akkor az uralkodó szerény, de ünnepélyes keretek között, Lovaggá ütötte az öccsét. Korábbi éles szóváltásuk sosem ismétlődött meg. Igaz, nem is maradtak soha kettesben, hogy megismétlődhessen. Aznap pedig, amikor István betöltötte 16. életévét, és Lajos kardot kötött az oldalára, olyan volt, mintha a király mindig is büszke szeretettel viseltetett volna legkisebb fivére iránt. Aztán az a nap is elmúlt, és mindenki letörölhette a képéről az odaerőszakult, mosolyszerű grimaszt. Valójában semmi sem volt rendben. Visegrádon mindig komoly készletek álltak rendelkezésre mindenből. Ha esetleg a király váratlanul úgy döntene, bizonytalan időre odaköltözik az udvarával, vagy ha úgy adódna, hogy a várat ostrom alá veszik. Ezek a készletek azonban erősen apadtak, és a nyár végére mindenkinek csökkenteni kellett a napi fejadagját. Odalent a palota gyümölcsösében, élőholtak nyűsögtek. A Duna roskadásig volt halakkal, de senkinek nem ment el az esze, hogy lesétáljon a partra horgászni. Páron megpróbálkoztak a vadászattal, hogy végre friss hús kerülhessen az asztalra, de az erdők csöndesek, és kísértetiesen üresek voltak, mintha az állatok megérezték volna az eleven halál közelségét, és még idejében elmenekültek volna előle. Mindenkit ugyanazok a kérdések foglalkoztattak. Mi ez az egész, ami körülöttük történik? Honnan jött, és meddig tart még? Vége lesz -e valaha egyáltalán? Vajon a többi királyság is hasonlóképpen járt? És most egész Európában, netán az egész teremtett világon élőholtak garázdálkodnak? Mit forgat a fejében a király? Mi a terve? Hiszen kétségkívül van terve. Az nem lehet, hogy csak ül az üres termeiben is, nem tesz semmit. Egyesek a zsidókat és más tisztátalanokat okolták, hiszen, mint mondták, az lehetetlen, hogy az egész csak úgy magától megtörtént. Valami oka egész biztosan van, hogy az úr rájuk szabadította ezt a... Na de mit is pontosan? Tisztító tüzet? Próba tételt. Bármi is ez hangoztatták páran. A tíz parancsolat szigorú betartásával talán soha nem történik meg. Az efféle hagymázas fantáziálást az okosabbak úgy kerülték, mint magukat a holtakat. De hát, mint mindig, az okosabbak voltak kevesebben, és a többség hamarosan zúgolódni kezdett. Rendes fejadagokat, bőséges ellátmányt követeltek, és az sem hatotta meg őket, hogy az ősz végéig már így sem tűntek elegendőnek a készletek. Mit fogunk enni Szent Andráskor? Állított nekik szólnoki, hati már most mindent felzabálnátok. Az majd Szent Andráskor kiderül, hőbörögtek a lázongók. Mi viszont addig se akarunk lenni. A fellegvárban egyre feszültebbé vált a helyzet, s ez csak tetézte, amikor az első holtak megtalálták a várba vezető ösvényt. Nem a falon jöttek fel, bár az alsó szakaszait annak is napról napra egyre aggasztóbban ellepték, hanem a Várhegyre vezető földúton. Egyelőre csak néhányan jutottak fel rajta, és ahogy az őrség megpillantotta őket, rögtön tette is a dolgát. Leggyakrabban nyilakkal intézték el a hívatlan vendégeket, de előfordult, hogy kirontottak rájuk, és lándzsával, bárdal, buzogányjal mentek ellenük. Leginkább István herceget tekintették a vezetőjüknek, aki általában szilárdal és palkóval az oldalán látta el a vár védelmét, és akihez Holló meg Szolnoki is szívesen csatlakozott. Úgy tűnt, a herceget alaposan megkeményítették az átélt szörnyűségek. És a többiek is úgy voltak vele, hogy amíg a hegyi utat tisztogatják, addig sincs idejük búskomorságba süppedni. Ilyenkor már nem is féltek, ám egy egész hordával továbbra sem szerettek volna szembe kerülni. Az ősz első napjaiban Lackfi István kereste fel a jóformán remeteként élő királyt, aki jó ideje nem adott semmiféle utasítást az alatvalóinak, és nem kért semmit a várban tartózkodó maréknyi szolgálótól. Felség! Húzta ki magát előtte az erdélyi Vajda, aki szintén nyomorultul festett, de még ő sem volt olyan rémes állapotban, mint Anzsulajos, aki állónap a tűzhely előtt gubbasztott. Felség! Ismét megszökött tíz ember! Ez már a második alkalom ezen a héten! Lajos hamusűrke arcal nézett fel rá. Szemei sötét kráterekben ültek. Haja, szakálla, ápolatlan volt és torzomborz. Uram, az emberek elhagynak téged, próbálta lelkére beszélni a fehér sárkány. A többség a fejébe vette, hogy még él a családja is. Elindultak őket megkeresni. Talán szólalt meg Lajos alighalhatóan. Nekik van igazuk. Hogyan? Ráncolta a homlokát Lackfi. Uram, kellj fel végre is, szedd össze magad. Ki kell állnod a maradék népedeli beszélj hozzájuk, győzd meg őket. Nem hallod, uram? Mi történt veled? Sosem féltem az ellenségeimtől mondta a király szinte szórakozottan, tekintetét megint a tűz felé fordítva. Nem volt okon félni, mert ismertem mindet, tudtam, hogyan lehet őket legyőzni, vagy ha az nem sikerül, akkor fegyverszünetet, békét kötni velük. De ezt nem ismerem. Ennek nincsenek céljai, ambíciói, talán még gondolatai sem, még csak nem is feltétlenül gonosz, nézett vissza zavartan lackfira. Nem gonosz, ismételte meg. Csak üres, végtelenül üres, céltalan üres, és ettől oly iszonyatos. Angzsulajos nem intézett lelkesítő beszédet az embereihez, sem aznap, sem másnap, sem később. És Szentnyiáj havának közepére a katonák több mint fele elpárolgott visegrádról. Aki még kitartott mellette, az a huszonhárom felesküdött Johannita volt, és régi emberei, akik Óbuda, Buda, sőt, segest vagy épp nápolyóta vele tartottak. A visegrádiak zöme, aki még maradt, csak azért nem ment el, mert nem akart megkockáztatni egy kétséges kimenetelő utazást. Fordulóponthoz érkeztek. Nem tudták, hogyan tovább. El kell mennünk innen. Jelentette ki egy nap püspök, akinek nyár eleje óta szavát nem nagyon hallották. Mindenki úgy vélte, az egyháznagy beleroppant abba, amit győrben, majd Budán átélt, és a királyal együtt szép csöndben elsorvad, miközben az ország elpusztul körülöttük. Először észre sem vették, amikor megjelent az udvaron. Elmenni? Nézett rá István Herceg. Hová? Azt még nem tudom, felelte a püspök. Innen! El. Annyi bizonyos, mert itt meghalunk. Ha nem a holtak, akkor majd az éhhalál végez velünk. Kerestünk kell egy túlélő várost, ahol befogadnak minket, állt mellé Holló Tamás. Katonák vagyunk, bárhol használt veszik a tudásunknak. Nem, mondta Kálmán határozottan. Nem. Nem. Ismételte a püspök. Újra kell építenünk az országot. Meg kell találnunk a megoldást, és véget kell vetnünk ennek a rémálomnak. Mindenki csodálkozva hallgatta a férfit. Még csak azt se lehetett volna ráfogni, hogy megzavarodott az elméje, és félrebeszél. Kálmánnak ugyanis tisztább volt a tekintete, mint valaha, és minden szót értelmesen Megfontoltan ejtett ki a száján, mintha valamitől hirtelen megvilágosodott volna. A bezárkózás csak további menekülés, folytatta szónoklatát. A készletek előbb vagy utóbb mindenhol elfogynak, és akkor az emberek egymás ellen fordulnak. A legmagasabb, legerősebb falak sem nyújthatnak örökre védelmet. Ha az ország... Apró kis szigetekre darabolódik, és az élet nem tér vissza a rendes kerékvágásba, akkor minden elveszett. Mit tanácsolsz hát? kérdezte Lackfi István, akit gondolkodóba ejtettek a püspök szavai. Hová menjünk? Délre, mondta Kálmán. Messze délre, oda, ahol az egész elkezdődött. Csak is ott vethetünk neki véget. De mégis hogyan? Ez egy kígyó, válaszolta a püspök. Egy hosszan tekergőző kígyó, aminek valahol délen van a feje. Megkeressük és levágjuk. Azért ez nem lesz számilyen egyszerű. Azt én sem állítottam. És ha nem sikerül, kérdezte Bátor bátorszilárd. Mi van, ha kiderül, hogy minden erőfeszítésünk hiába való? Annál is hiába valóbb, mint itt ülni ölbetett kézzel? Kérdezett vissza Kálmán. Nem hiszem. Ha pedig nem sikerül, hát legalább megpróbáltuk. De ha eljön az időnk, tiszta lelkismerettel állhatunk az Úristen szín elé. – Ez őrültség! – kiáltotta egy visegrádi katona. – Rendben van, fiam! Mosolygott rá a püspök. – Úgyhát te itt maradsz. És mindenki más is, aki nem képes tiszta szívvel csatlakozni a küldetésünkhöz. Koloncot nem viszünk magunkkal. A győri püspök megdöbbentő beszéde szinte mindenkit lázba hozott. Már csak a királyt kellett meggyőzniük, és igyekeztek ehhez minden erejüket latba vetni. A küldöttséget, mely az uralkodó színe elé járult, Lackfi István vezette, szorosan mellette püspök és István Herceg. Őket követte Bátor Szilárd, Lackfi Palkó, Holló Tamás, Szolnoki Pista, Csíki Stók, Tóth Sojmosi, János, György Barát, a 23 ispotályos lovagtestvér, és további harminc hűséges hatvi. Semmit sem akartak a véleterre bízni. Az volt a céljuk, hogy olyan határozott benyomást tegyenek Lajosra, amivel egyszer mindenkorra felrázhatják őt elviselhetetlen apátiájából. Teljes fegyverzetben mindenre elszántan sorakoztak fel előtte a teremben. A király elcsodálkozott. Már ez is valami volt, mert úgy tudta, hosszú idő után ismét felderítők érkeznek hozzá. Ezzel ellentétben Lackfi kilépett a sorból, és nagy hangon így szólt. Szent királyok vérét örökölted, uram! Magyar és frank őseit közül többen is felvették a keresztet, hogy minden poklon átkelve, ezer veszedelemmel szembenézve harcoljanak hitük védelmében. Krisztus nevével az ajkukon vezettek hadakat, messzitájak idegen seregei ellen. Megtehették volna, hogy a hújukat sem mozdítják, de ők vállaltak minden kockázatot. És akkor is küzdöttek a Szentföld felszabadításáért, amikor minden remény veszni látszott. Mert ez volt a sorsuk. Királyoknak születtek, s mind tudták, hogy ez mit jelent. Eljött az idő, uram. Ma egy egészen másféle ellenséggel kell összemérnünk az erőnket. De kik lennénk, miféle emberek lennénk, ha meghátrálnánk a legsötétebb órán? Délre megyünk, ahol az egész kezdetét vette. Ott győzzük le, ahol fész kell. És úgy kívánjuk, hogy te vezess minket. Lackfi ekkor félig hátrafordult, és átvett egy kardot kálbán püspöktől. Méves darab volt, keresztvasa aranyszínben tündökölt, markolatán ezüst bandázsolás, a súlyvéget hatalmas drágakő ékesítette. A teremben mindenki ismerte ezt a kardot, amit a fehér sárkány most két kézzel az uralkodó felé nyújtott. Vezess minket, uram, mondta Lackfi, szenvedétől fűtött hangor. Vezess minket, Lajos király! Az ifjú uralkodó megrendülten állt fel trónusáról. Odalépett a vajda elé, és némi habozást követően elvette tőle a díszes fővezéri kardot. Kis ideig Némán nézte, majd, mintha valahol mélyen a lelkében végre megrepett volna a reávastagodott vastagodott kemény jégpáncél. Szemét lassan elöntötték a könnyek. Hát még hisztek bennem, kérdezte fátyolos hangon attól a kevés hűséges embertől. Hát ti még nem mondtatok le rólam. Soha, felséges uram! Lackfi István elővonta saját kardját, hegyével lefelé maga elé tartotta, s fél térdre ereszkedett a megtört Anzsulajos előtt. Példáját mindenki követte, s már is ott érdepelt előtte hatvanhárom ember. A király kihúzta magát, és végignézett rajtuk. Hatvanhárom ember. Kezdte hinni, hogy ennyi éppen elég lesz.